Not 136. Södermanalagen har i fråga om jakt utförligare bestämmelser än de andra svårlagarna. Jämför Upplandslagens biarlagsbalk 15, Västmanalagens byggnadsbalk 15, Dalalagens byggnadsbalk 44, Hälsingelagens biarlagsbalk 8, Ösjotalagens byggnadsbalk 29 36. Not 137. Handskrift B tillägger och skada i notvakar. Not 138, citat ingen har rätt att bjuda en annan mera än han själv är ägare till. Slut citat. Från svenska har vi och en gin värld mer a annan bjuda. Hans skrift b mera lov a annan binda. En han är ägande att. Denna allmänna sats synes vara översättning av ett känt uttalande av den romerska juristen Ulpianus. Nemo plus juris adalium transferre potest quam ipse habet. Uttalandet som förekommer i digesterna inom parentes paragraf 54 d 50 17 och mera upptogs av Olaus Petri i domareglerna. reglerna. Se Ohlsonbäck våra domaregler i fästskrift tillägnad Axel Hägerström 1928 sidan 270 är ett av stöden för att södermanalagen har utarbetats av en andlig Nota 139. Gångare, fornsvenska gångare, Passgångare, vars trav utmärktes av att båda benen på samma sida flyttades samtidigt. Sådana användes under medeltiden företrädesvis som ridhästar, särskilt för damer. Då passgången krävde särskild resyr skattades de högre i värde än vanliga hästar. Springare, fornsvenska rinnare, häst med vanligt lock. Liknande regler för skada på broar i flock 24.1. 1 Not 140, att Södermannalagen innehåller särskilda bestämmelser för det fall att någon rider ned i notvak vittnar om vintervägarnas betydelse i landskapet under medeltiden. De ledde ofta över de tillfrusna sjöarna. Not 141, handskrift B, har här nytt kapitel inom parentes 28 med överskrift om byggande av fiskeverk och om kvarnström. Not 142, citat om någon gör ett fiskeverk på egna vassar eller i egna gravar. Skrivet citat från svenska gör man verka asjälf, sins, vassaligre eller grava ligre. Vassaligre, neutrum, betyder enligt slyter. Citat, ett till fiskeverks anläggande kärnligt ställe, troligen ett sådant där vattnet är grunt och vasar, inom parentes, gran eller lövruskor, kunna nedläggas, slut citat. Gravaligre, ett dyligt ställe, citat, där vattnet är djupare och botten bildar en grop, slut citat. Vasaligre och Gravaligre står i motsats till fast fiskeverk, fastvirke eller fastvirkisverket. Sidan 144. Not 143 han det vill säga den som inte har byggt men nu gör anspråk på del i kvarn eller fiskeverk. Not 144. handskrift B tillägger och har lagt till arbete. Not 145 handskrift B har här nytt kapitel inom parentes 29 med överskrift om uppdämning av vatten om plats för rod och om allmän farled. Fondsvenska om utan teppu roda rum och led sönd. Not 146 citat nu har en by vatten vid båda stränderna slut citat, Fondsvenska nu äger by Abadinland. Hans skrift B har efter ordet by tillägget vatten Not 147 citat fiskevatten ska alltid delas lika efter byamål slut citat liggin ligin är fiskevatten jämföris Anskrift b. Där ligg in fiska vatten till jämföres. Not 148, citat, det skola lämna vatten öppet på det sätt som det kommer överens om. Slutcitat från svenska lägg in forjume så som värdom asember. Det vill säga det må själva bestämma läget för den tredje av vattnet som ska rinna fritt. Not 149 Citat och skola de lämna öppet vatten där. Slut, citat. Fornsvenska gör in forum a. Not 150. Citat om någon täpper till vatten för vägfarandes rod. Slutsitat. Fornsvenska var som täppir rodarum fir i vägfarandum manum. Not 151 citatsund som kallas allmän farled, slut citat, från svenska ledesund, där allmänna led heter. Upplandslagens byarlagspel 22.3 har istället citat ligger ett sund mellan byar, hundaren eller folkland en allmän farled, slut citat. Södra Manalagen har alltså uteslutit de ord som inskränker bestämmelsens giltighet till sådana sund som utgör gräns. Not 152 de två sista meningarna har motsvarighet i upplandslagens bylagsbalk 22.3 jämför även västmanalagens byggnadsbalk 22.3 och helsingelagens bylagsbalk 14.1 citat av särskilt intresse är att det tydligen är upplandslagens stadgande om farled till viss i alnetal angiven bredd som ligger till grund för avvattningen av motsvarande lagrum i södemannan och västmanalagarna slut citat under sådana omständigheter förefinner givetvis den möjligheten att institutet införts i de båda sistnämnda lagarnas rättsområden vid en reception av uppländska rättsregler som i betydande omfattning ägde rum vid deras avfattning. Det faller också vid en granskning lätt i ögonen att institutet helt löst infogats i de båda lagarnas särrättsliga bestämmelser. Slut citat. Om man ur flock 25 citat avskiljer det vid slutet införda Europlandslagen hämtade bestämmelserna om farlighet till viss dalnetal, återstår stadgandena om frivatten och rodrum, tydligen härstannande från äldre södermannlandsk Om by ägde landet och båda sidorna av ett vattendrag skulle tredjedelen av vattnet löpa fritt vid det land ägarna själva bestämde. Om återstränderna tillhörde olika byar som möttes i mittströmmen skulle frivattnet förläggas på det sätt som de emellan avtalades. Frivattnets uppehållande var ej ovillkorligt, det kunde överbyggas. Detta fick likväl ske endast under förutsättning att åker och äng ej utsattes för dämningsskada. I denna bestämmelse är frivattnets ändamål angivet. Frågan om frivattnets behövlighet skulle avgöras genom syn. Dess uppehållande tog det oavsett vattendragets storlek varit beroende av behovet. När lagen därefter meddelar föreskrift att vattenbyggnader fick uppföras på sådant sätt att en stängd rodrum för vägfarande framträder här så som flockens rubrik angiver ett från frivattnet skilt institut. Det föreskrivs icke att rådrum skulle hållas öppet till viss bredd och detta var alltså enligt lagen varken begränsat till en tredjedel av vattendraget eller utsträckt till sådan del. Dess förekomst i visst vatten gjordes vidare beroende av dess behövlighet för samfärdseln. Emellertid är det givetvis vanskligt att draga någon bestämd slutsats ur lagens uraktlåtenhet att meddela föreskrift om rondrummets brett. Sidan 145 Möjligt är nämligen att i södermanlandsk rätt en sådan bestämmelse tidigare funnits men strukits vid utarbetande av den bevarade lagtexten i samband med införandet av de uppländska farlighetsreglerna. Trots den osäkerhet som härigenom vallas tog man likväl anledningar att i stadgandet om rådrum se ett vittnesbörd om ett äldre södermanländskt farlighetsinstitut. citat från KG Westman, kungsådran i den svenska rätten under medeltiden. 1927, sidan 10 och följande sida. Stadgandet om farlighet upptages från Upplandslagen i landslagen. Se Magnus Erikssons landslag, byggning av 26-7, Kristoffers landslag, byggning av 34-3. Genom ett brev daterat Aspolöt, den 11 oktober 1425, original i Riksarkivet, not 1, fäller Rönö herradsrätt dom att Lasse i norr, svärta socken, ska bortriva den fiskebyggnad som han hade uppfört väster om Holmen i ån mellan norr och Karleby och upprensa båtleden som enligt synenämndens intyg hade funnits av ålder. Not 1 lyder avtryckt jaktsamling till Kungsådreinstitutets historia, utgiven av KG Westman 1920, nummer 6, slutnot. Kärande var Herr Nils, prebendarie i Strängnäs, vars fiskeverk som låg öster om Holmen hade blivit upprivet, citat, av dem där och nider, att Anne med förslom. Slutcitat. till medan det icke kom och fram den vanliga vägen för Lasses starka byggnadsskull. Not 153, handskrift B, tillägger eller en väderkvarn. Not 154, flock 21, principium med bestämmelserna att nedbrytande av kvarnbygge ska bötas med 40 marker och att våldsgärning i samband därmed ska straffas hos som edsörers saknar motsvarighet i andra landskapslagar. Om medsörers ser se konunga Balken 4-9. Not 155, flock 21, 1-3. till har motsvarighet i Upplandslagens byarlagsbalk 22 principium och 22, 1 och 2 och har tydligen med en del smärre ändringar lånats därifrån. Bestämmelserna i flock 21, 1 och 2 behandlar delvis samma fall för vilka redan i det föregående har blivit stadgat i flock 20, 3 till 5. Jämför även Dalalagens byggnadsbalk 25 och 26 och Västmanalagens byggnadsbalk 22, 1 och 2 Not 156, hans skrift B tillägger, och om strandsättning. Not 157, stegöre, fornsvenska stighöre. Maskulinum, böter för olovligt begagnande av en annans fartyg. Egentligen böter för stigande. Jämför Västmannalagens, man Helgtsbalk, 26.16, citat. Tagen någon en annans båt eller hans häst olovandes. Då ska han böta tre örar för det han stiger på- och tre örar för det han stiger av. Slut citat. Bjerke rätten, tio principium, citat Om någon tager en annans båt utan ägarens lov böter han tre örar för det att han steg på och tre örar för det han steg av. Slut citat. Not 158, citat Hugger den ur lås. Slut citat, från svenska Hogger ur Lasse. Det vill säga hugger farkosten lös från det lås, varmed den var fästad vid stranden, enligt slyter. Not 159, den sista meningen, finnes endast i handskrift B. I handskrift A har den sannolikt endast blivit överhoppad. Not 160, istället för de båda sista meningarna, har handskrift B. Citat, gör någon en annan strand satt, böte han tre marker. Den som blir funnen skyldig till denna sak, böte, så som sagt där. Blir han i tagen på bar gärning värjar han sig med tolv män set Slut citat. Texten i handskrift A är troligen den ursprungliga. I handskrift B har gjorts ett försök att förtydliga den. Not 161 med flock 22 principium jämför Dalarlagens byggnadsbalk 28 och Västmanalagens manhelgtsbalk 26-16. Not 162. Förvånande är här, liksom på andra ställen i Södermannalagen, det betydande språnget i bötessatsen från tre marker till fyrtio. Not 163. Då, citat, ska rätt målsägande träda fram. Fyre gånger ganga. Slut, citat. Jämför flock tre, citat, nu kommer synen hem till by och rätt målsägande träde fram. Fyre gånger ganger. Slut, citat. Not 164. omsyn är även flock 3. Stadgandena omsyn är och processuell innebörd och borde därför ha stått i rättegångsbalken. Not 165. Hanskrift B tillägger och avtäckt tages från honom. Sidan 146. Not 166. Hanskrift B har istället citat då åtaler den som gjorde avtäkten med vittnesbörd av sex män och ed av tre tolfter citat. Not 167, sista meningen, finns endast i handskrift B. Den är säkerligen överhoppad i handskrift A. Föregående mening slutar med samma ord. Not 168, jämför upplandslagen, spialagsbalk 17, principium. Not 169, jämför upplandslagen, b 175 5. Not 170, före trälen alltså lägre böter än för friman. Möjligen har tre marker i Södermanland varit den allmänna mansboten för en träl. I Västmanland vore böterna för dråp på en träl tre och en halv marker. Se Västmanland lagen, 248. I Uppland hade däremot trälen, enligt Upplandslagens manhälgtsbalk 65 6:5 uppnått samma rättsskydd som för di man. Jämför äldre Västgötalagen om mandrop 5:7, citat Dräpper någon en annans träl böte han därför tre marker. Såvida gick ägaren kan styrka att han var värd fyra. Då ska han böta så mycket. Slutsitat. Not 171. Laga Gjeld. Fornsvenska Laga Gjeld. även flock 32. Jämför lösen flock 6-1 och 31. Och lagskilling flock 15 1. Not 172, liknande regler om skada i notvakar, se flock 21. Not 173, citat om dessa broar, från fornsvenska, till dessa broa. Det är oklart vilka dessa broar är ro. Upplänslagens byalagsbalk 232 gör konungen till målsägande för alla broar som ligger på allmän väg, om vägarna är o lagligen kunnjorda. Hurvida Södermannalagen går lika långt är ovist hända har flock 242 blivit felaktigt placerat i lagtexten och borde rätteligen ha kommit efter flock 243. 3 I så fall är och de broar över vilka konungen är målsägande, sådana som tillhör minst en åttondelshundar. Not 174. Om broar och vägar finnas bestämmelser. I Upplandslagens byarlagsbalk 23, dalalagens byggnadsbalk 38, Västmanalagens byggnadsbalk 23– och Helsingelagens byalagsbalk flock 18. Not 175, flock 25 börjar i hans skrift B, med aditamenta 6. Not 176 jämför flock 3. Citat, nu kommer synen hem till byn och rätt målsägande trädde fram. Han ska för synemännen visa hur byn är delad. Det skulle följa honom så långt han vill gå före. Slut, citat. Låt 177, citat, efter skördemånad, slutsitat, svenska. efter byrgda manat. Härmed då säkerligen den skördefrid som stadgas i rättegångsbalken 11 principium, även om denna skulle råda i två hela månader. Citat, skördefriden börjar vid Olofsmässan och står till Mikaelsmässan, Slutcitat. Synemännen skulle alltså erbjuda sig att gå eden på tre laga ting sedan tingen efter skördefridens slut åter hade börjat. Note 178, synemännen skulle alltså utses bland depotinget närvarande. Enligt aditamenta 6 skulle de vara från samma fjärding som målsäganden. Detta förutsätter att hundarestingen har varit tämligen talrikt besökta. Not 179 om syn se även flock 3 och 22.2. Även flock 25 innehåller regler som borde ha stått i rättegångsbalken. Nota 180, handskrift B har istället följande överskrift om brytande av legoavtal och om den lön som legofolk ska hava. Not 181, citat, i arbete hos honom för lega och mat, Slutcitat fornsvenska, ganga, dön, amala och amat, med hanom. Not 182. Istället för den sista meningen har upplandslagen följande bestämmelser. Citat driver bonden bort sitt legojon, man eller kvinna, före rätt legostämm och dag utan sak. Då ska han giva legojonet så mycket som han hade utfäst till det. Och legojonet må sedan saklöst ta sig i lega, var det kan och lyster att vara. Det skola begär en pröva vem som vållade skilsmässan och vad som var orsak till osämja dem emellan. Slut citat. Not 183. Den sista meningen saknar motsvarighet i upplänslagen. Sidan 147. Not 184. flok 26 principium och 26 1 och 2 har motsvarighet i Upplandslagens biarlagsbalk 11 och är sannolikt lånat därifrån. I hur ordalydelsen blivit åtskilligt förändrat. I hans skrift B följer här additamenta 7. Not 185, handskrift B, har här nytt kapitel inom parentes 36 med överskrift om insamling av pors. Not 186, Olofsmässan, den 29 juli. Porsen, Myrika Gale, användes för i tiden på samma sätt som humlen för att göra ölet bäst. Det blev också starkt berusande. Not 187, handskrift B, tillägger och vargnät. Not 188, hundares fjärding, från svenska fjärdunger av hundare, det vill säga fjärdedel av ett hundare. Fjärdingarna omtalas flerstedes i södra Till exempel Konungavalken 1023, Byggnadsbalken 243, Aditamenta 6. Även präster och kyrkans landbor borde enligt kyrkovalken 23 skyldiga att bygga gårdar. Not 189 i handskrift B följer här närmast texten i paragraf 2. Parentes, citat, försummar hela fjärdingen lämna text att skiftas i tre lotter. Slut, citat och parentes. Not 190. En småpenning. svenska småpenninger. En liten penning. Det vill säga en götisk penning i motsats till en svensk. I Götalandskapen gingo på en örtug 16 penningar. I Svealand 8. En götisk penning var sålunda endast hälften så mycket värd som en svensk. Not 191. handskrift B har här istället. Citat om någon vågar sig till att dräppa en björn och kan skada honom till döds. Slut citat. Not 192. Den sista meningen finnes endast i handskrift B. Troligen är den överhoppad i handskrift A. Not 193, här har vi ett fall av nom, se ovan not 5, i hur lagtexten använder ordet Pant. Not 194, citat med våld och ivrede, slutsitat, fornsvenska med vige och reshände. Hans skrift B har istället med vig och värn, citat med våld och värn, slutcitat. Not 195, om lagarlösen, se flock 6 jämför även flock 15 -1. Not 196, flock 28, två har motsvarighet i Västmannalagens manhelgsbalk 2611. Not 197, om skog handlar även flock 15. Not 198, hans B tillägger eller sätter sitt märke därpå. Not 199, orden Böte hon tre marker saknas i hans skrift B tydligen överhoppade. Not 200, de båda första meningarna av flock 29 principium- har motsvarighet i upplandslagens bjärlagspelg 26. Note 201. Järnbågen från svenska järnbygge. En ring av järnband var med det skälan fästes om halsen på kon. Note 202. Flock 29.1. Har motsvarighet i upplandslagens bjärlagspelg 27. Not 203, hans B, sex örar. Annars vore för nedhuggande av en ek som bär ollon tre marker, enligt flock 15 principium. Not 204, citat med bikärl och blandning, Från svenska med bikar och bland. Not 205, om bin, se yngre väskötalagen, utgärdabolker 14 lagen. byggnadsbalk 35, Magnus Erikssons landslag, byggnadsbalk 29, Kristoffers landslag B39. Om den äldre biskötseln, särskilt på grund av lagarnas uppgifter, ser numera A. Sandklev, äldre biskötsel i Sverige och Danmark 1937 och R. Hemmer, 1734 årslags civilrättsliga stadganden om bin i rättshistorisk belysning. I tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland 1938. Ett tillägg där till i samma tidskrift 1939. Not 206 jämför om lösen för från åkrar och ängar intaget kreatur flok 6-1. No 207 selfyllnad fornsvenska svenska femininum, ett djur som träder i selen istället för det skadade. För ny och nedan får svenska omny och nida, det vill säga under en månads tid. Om lagar gälls i flock 24.1. Not 208, flocken om broar, flock 24. Not 209, flock 32, har motsvarighet i Upplandslagens byallagsbalk 28 jämför även Örskötalagens byggnadsbalk 25. Not 210, flock 33, principium, har motsvarighet i Upplandslagens bialagspalt 29. Not 211, åderlåta, fornsvenska, blodläta. Detta är första gången åderlåtning omtalas i de svenska rättskällorna. Sitan 148, not 212, citat, så att det blir skadat i buken, slutsitat, fornsvenska så att gorundat värder. Fornsvenska gorunda, såra, så att inälvorna, svenska dialekter, går, gor falla ut. Jämför Dalalagens byggnadsbalk 48 och Västmannalagen B-28 Principium. En tjuv som sårade ett kreatur på detta sätt kallas i Örskötalagens vårdamålsbalk 32, över och i Skånelagen thing. Not 213, citat, böte han nio märker, citat för dödandet och döljandet tillsammans. Denna förbrytelse kallas i äldre väskötalagen rättlösa balken 8, Färföling. Den som gjorde sig skyldig till betecknas i Örskötalagens byggnadsbalk 24-6, såsom Färfylinger. Se svenska landskapslagar, Örskötalagen, sidan 240. Not 214 jämför Örskötalagen, byggnadsbalken 24-2. Not 215, flock 33-3 har motsvarighet i upplandslagens byarlagsbalk 29-2. Någ 216 avslutningsverserna till byggning av balken är och icke detsamma som i Upplandslagen. Förklaringar till köpmåla balken, sedan 157. Fornsvenska Svenska balker, det vill säga balken om köpmål, handelsbalken. svenska köpmål neutrum, mål som angår köp. Innehåll köp med vän. Flock ett principium Köp av guld eller silver ett ett till tre av kreatur Flock fem principium torgköp två och fem ett Förbud mot försäljning av kristen man och mot djävträldom Flock tre Köp av helt bo fyra ett Köp till förfång för annan fem två Köpgilhet fyra principium undantag vid köp sex ett. Frigivning 3.1. Gäld och lån. 6. Principium. 6.2. Lega flock 7. Pantsättning flock 8. Borgen 9. Gästning och rättare 10. voldsjärningar 11. Mutor 12. Gengärd och sköttsgärd 13. Fattiges gästning flock 14. Omklander av torrköp ser tjuvnadsbalken 8.1. I hans skrift B är texten indelad i 18 flockar på följande sätt. Flock 1 likar med hans skrift av flock 1 principium. Flock 2 likar med hans skrift av flock 1-1-3. Flock 3 likar med hans skrift av flock 2. Flock 4 likar med hans skrift av flock 3 principium. Flock 5 likar med hans skrift av flock 3-1. Flock 6 likar med hans skrift av flock 4 principium. Flock 7 likar med hans skrift av flock 4-1 flock 8 till 15 likad med hans skrifter av flock 5 till 12 flock 16 lika med attitamenta 9 saknas i hans skrifter av flock 14 och 18 likad med hans skrifter av flock 13 och 14 notet hanskrift B citat aderton flockar slutet citat Jämför nedan noterna 7 34 41 90. Not 2. Citat om köp med vän, slutcitat. Fornsvenska omköp med vingan. Liksom i Götalagarna, lagarna, se närmare i Göta lagens not 1. Skulle vissa lösören sälja sin närvaro av mäklare, vän, vin. Så att lagen har två mäklare vid omköp som skulle ske under förmedling av vän. Fornsvenska vingan, femininum betyder köp med hjälp av vin. Till vinga, se not 5. Ordet vingan förekommer även i Växjötalagen 4, här lika med vidhemsprästen och Johanitmunkens anteckningar. 21, 107. tre tre vänner, fornsvenska vingarna, män. Till fornsvenska VINGAN, FEMININUM SIOVA NOT 2 Not 4, Bofasta, från svenska byfaster och bollfaster, är littererande förbindelse. Ordet byfaster är endast känt från detta textställe. Enligt Schlitter är de båda orden fullt synonyma. Möjligen är det medeltid byfaster en bildning till byr i betydelsen köpstad eller stat. Stad. Vännerna skulle sålunda vara två i staden eller på landet bofasta män. Jämför nedan not 17. Not 5, citat, för att han sålde det som han ej kunde stå i hemul för. Slutsitat. Fårns svenska firi att han ohemult vingade. Vinga, sälja i närvaro av vin. Finnes även i Örskötalagen lagens 6, 1, 2 och 5. Och i Söderköpingsrätten, hans skriftens första sida. Se Vitterhetsakademins Handlingar, del 25, sidan 273. Ohemult vinga är ett dunkelt uttryck. Möjligen betyder det sälja med vänner, men utan att kunna skaffa fram dessa, då så ser det mera på påfordrades. Not 6. Motsvarighet till flock 1. Principium finner sig i någon annan landskapslag. Märkligt är att stadgandet blott gäller det fall att köp görs i köpstad mellan landsbo och köpstadsmän- och att det blott är för dylikt köp som lagen föreskriver köp med vänner. Om köp med vänner ser även balken 8 principium och flock nio. Sidan 158. Möjligen kan detta bero på att Södermannalagen här visar inflytande från rättsordningen i en stad med vilken Södermanlands innevånare hade förbindelser. Och att denna stadsrätt i likhet med Söderköpingsrätten kände köp med vänner. Not 7 i handskrift B börjar här ny flock, 2, citat, om köp av guld och silver, slut citat. Not 8, Upplandslagen, citat, av en man som ej är guldsmed eller silversmed, slut citat. Södermannalagen har alltså icke ansett sig börja tala om särskilda silversmeder. Upplandslagen fortsätter, citat, och ska han därvid havas som vittnen två bofasta män- om det är mindre värt än en halv mark. Slut citat. Upplandslagen visar alltså här i motsats mot Södermannalagen en tendens att binda själva köpet vid formaliteter. Möjligen beror detta på att södermanalagen förutsätter att köp av guld eller silver alltid skedde i köpstad och därför vore underställda reglerna i flock ett principium. Jämför nedan åt liknande förutsättning tog även ha funnits i Upplandslagen. Se upplandslagen köpmåla not 1. Not 9, falsk vara från svenska flärd, neotrum. Not 10, svek från svenska svik, neotrum. Upplandslagen har istället ordet falsk, bedrägeri, falsk vara. Not 11, upplandslagen mera ursprungligt. Citat, nu kommer den som har köpt och säger, du har sålt mig falsk vara. Vidgår den som sålde, då ska han giva den som köpte köpeskillingen åter, och med tio män se ett styrka att han ej visste att det var falsk vara i köpet. Slutsitat. Att köpeskillingen ska återlämnas, synes Södermannalagen, har uppfattat som en självklar sak. Olikheten i antalet edgärdsmän beror på olikheten i bevissystemen i Upplandslagen och Södermannalagen. Not 12. Upplandslagen har ytterligare citat för att han har sålt falsk vara. från svenska fora att han falsk säljdi. Not 13. Upplandslagen har istället citat. Nu säger han att han aldrig har sålt det. Är det mindre värt än sex marker då ska han styrka det med tio om en sed. Brister han åt eden böter han tre marker för falskhet vid köp och lämnar köperskillingen åter. Är det mera värt än sex marker och han ekar, då ska han styrka detta med Aderton med en sed. Brister han åt eden, då ska han återgälda köpeskillingen och böta tre marker för falskhet vid köp, vare sig det är ett större köp eller ett mindre. Slut citat. När lagen ändrat dessa bestämmelser om sed till att den som misstänkes för att ha sålt falsk vara ska värja sig med dem som vore närvarande och såg upp. på, Utgår den tydligen från att det var ostridigt att ett köp ägt rum och att visst det nu gällde vad som hade sålts. Denna inskränkning medför emellertid att inga regler kommer att tillsynes i lagen om det viktigaste fallet nämligen när den som misstänkes att ha sålt falsk vara förnekar att han överhuvud sålt något till den till vilken varan skulle ha sålts. Och hans skrift B har även helt kort citat säger han att han inte har sålt det styrke han detta med samma vittnesbörd. Det vill säga sådant vittnesbörd var om nyss talats i lagen. En och han åter skillingen och där till den bot som stadgad där. Slut citat. Not 14 upplandslagen. Citat guldsmed eller silversmed. Slut citat jämför not åtta. Not 15 upplandslagen. Citat blir det där funnet rent. Då ska den hava guldet eller silvret som köpte det. Och den som sålde ska ha var köpeskillingen och vara saklös. Slutsitat. Skillnaden mellan Upplandslagen och södermanalagen är ett gott bevis för hur södermanalagens redaktör förkortar texten i Upplandslagen. Not 16, hans B, har sex marker. Detta överensstämmer med Upplandslagen. Not 17, citat med två män från köpstaden och två bofasta män från landet slutcitat från svenska med två byamänum av köpstade och två byggdfastum manum av landen O. Byamän betyder här byfastir män i staden bofasta män. Jämför not 4. Not arton, Södermannalagen förutsätter alltså här att köpet har ägt rum i köpstad jämför ovan not åtta. Opplandslagen, citat, då ska den som har köpt... Styrka det mot honom med två vittnen, själv den tredje, om det som är köpt är mindre värt än en halv mark, och den andra kan ej värja sig med någon et. Slutsitat, sedan 1959. Något 19, hans B, tillägger så som sagt är. Istället för orden med två vittnen från köpstaden och två från landet har upplandslagen med två vittnen. Även här betonar alltså Södermannalagen i motsats mot Upplandslagen att smeden bodde i en stat. not 20. Enligt Upplandslagen skulle då ägaren till guldet eller silveret påstod att han gick erhålligt rent guld eller silver av smeden. Det båda utse två män vardera som skulle pröva huruvida guldet eller silveret vore rent eller ej. Detta till trots av att guldet eller silveret skulle lämnas ut till smeden med två mäns vittnesbörd. Utan vidare är tydligt att Södermannalagen här visar större genomarbetning än Upplandslagen. Not 21, flock 1 till 3 motsvarar med de undantag som ovan angivits I huvudsak Upplandslagen, Köpmålabalken 1. Not 22, Upplandslagen har rubriken om falskhet vid köp av köpmän och om torgköp. Anledningen till den förkortning som ägt rum i södermanalagen framgår av nästa not. Not 23. Upplandslagen i Vida utförligare. Citat. Nu köper någon vax eller salt eller rökelse. Och det är blandat med kalk eller sand. Eller han köper smör av en annan och det smör utan till och falsk vara innan till. Eller han köper flott eller talg. Slutsitat. Upplandslagen ingår alltså i viss mån på hur förfalskningen skedde. Vilket Södermannalen har ansett onödigt. Däremot har Södermannalen i jämförelse med Upplandslagen inskränkt sina regler till att avse blått torrköp. Not 24 citat två bofasta män från landet och två från köpstaden. Slutcitat från svenska två män av landet och två av köpstaden. Jämför ovan noterna 4 och 17. Upplandslagen har blott Citat, alltid då någon säger att falsk vara blivit såld eller köpt skulle de utse två män var dera. Slut citat. Upplandslagen betonar alltså icke att fråga är om köp i stad. Jämför föregående not. Not 25, upplandslagen. Citat, nu köper någon kläd av en annan, klädet är uppmätt och köper skillingen upplagd. Slut citat. har alltså i här uttryckligen inskränkt sina regler till att köpet ägt rum i köpstad. Se nästa not. Men låter de ej omfatta mer än kontantköp, ej kreditköp. Not 26, upplandslagen. Citat blir han för förrän han far från staden. Att klädet är sämre än vad han köpte det för. Då lämnar han honom åter hans kläde och själv ska han gå åter till sin köpeskilling. Slut citat. Denna mening visar att även reglerna i upplandslagen avser köp i stad. Not 27. Upplandslagens köpmålarvalk 2.1 har i sak samma bestämmelse, dock att svaranden ska värja sig med tio män sed. Not 28. Köpstadsman, fornsvenska by Sliter förmodar att detta är fel för man, en man, någon. Jämför not 31. Not 29. Orden och sex män därefter finnas endast i handskrift B. Jämför not 31. Något 30 istället för bevisningsreglerna i de två sista meningarna har Upplandslagen, Citat, då ska den andra med det av två vittnen styrka det vara sitt och själv ska han styrka sitt torrköp med bofasta köpvittnen och därmed göra sig urtjuva. Slut citat. Skiljaktigheterna mellan Upplandslagen och södermanalagen tog det delvis vara av redaktionell natur. De vittnen med vilka enligt södermanalagen köparen skulle värja sig tog det vara de två bofasta män från landet vilka enligt flock 2, principium skulle närvara vid köp. Med hur många vittnen käranden ska styrka att saken är hans framgår emellertid ej av södermanalagen. Not 31, en jämförelse med Tjunasbalken 8.1 visar en viss motsägelse i södermanalagen hans skrift Enligt Tjuvnansbalken 8.1 ska den som har saken i händer värja sig med reda av två bofasta män och av tolv män därefter, eller om han är köpstatsman med två vittnen och ed av sex män. Enligt köpmålarbalken 2.2 räcker det med ed av två män. Denna motsägelse saknas i handskrift B på grund av tillägget och sex män därefter. Troligt är därför att ordet byamann, köpstatsman, är riktigt. Jämför ovan not 28 och att tillägget i handskrift B not 29 tillhör den ursprungliga texten. Sidan 160. Med i ovan noterna 22-30 angivna olikheterna överensstämmer flock 2 med upplanslagen Köpmolabalk 2. Not 32 upplanslagen tillägger blir det styrkt att han är fri. Detta har södra strukit, må hända därför att det är onödigt. Not 33. Orden och aldrig mera ofri saknas i Upplandslagen och är och ett tillägg i Södermannalagen. Not 34. I handskrift B börjar här ny flock, nummer 5, citat, om bonde frigiver man eller kvinna, slut citat. Not 35. Upplandslagen har förut stadganden som vill ha motsvarighet till Södermannalagens köpmåla 31. Vissa i Södermannalagen icke-upptagna regler om bevisningen- Buklander väckes mot den som varit träl men blivit frigiven. Han ska äga bevisa sin frihet med 16 män. Denna bevisning låter upplandslagen även gälla för nu förevarande fall men Södermannalagen har istället upptagit regler om ed med Aderton män. No 36 upplandslagen tog det förutsätta att frigivning alltid ägde rum inför tinget. Se upplandslagen Köpmola not 10. Reglerna om frigivning synas därför i Södermanalagen har blivit mindre stränga. No 37. Får Jäv fornsvenska jävdrell. En som frivilligt ger sig till trell. Upplänslagen har mera utförligt. Citat, ingen har rätt att giva sig till jävtrell och ingen har heller rätt att mottaga en annan såsom jävtrell. Slut citat. Förkortningen i Södermanalagen är ett gott exempel på... Hur redaktören av Södermannalagen omarbetat Upplandslagens text. Med de undantag som framgår av noterna 32-37 till motsvarar flock 3 Upplandslagens köpmålarbalk 3. Not 38 Upplandslagen godkänner köp som gjorts av bondes endast om det gäller högst fyra penningar. Not 39 enligt Upplandslagen är och barn icke berättigade att sluta avtal om köp, icke heller hans tjänstejordn. Not 40 med de undantag som framgår av noterna 38 och 39 överensstämmer flock 4 principium med upplandslagens köpmålarvalk 4. Not 41 i handskrift B börjar här ny flock, nummer 7, med rubriken omköp av bo. Not 42, citat uppmätte köpeskillingen, slutcitat, fornsvenska värd, Mattu, jämför Jordabalken 91. Not 43, någon motsvarighet till flock 41 finner sig i någon annan landskapslag. Not 44, handskrift B tillägger, citat och om köp till förfång för annan, slutcitat, inom parentes och förköp. Vilket tillägg avser att i rubriken skapa ett uttryck för paragraf 2.